És a uh, we'll Lord has in store for us. akkor meglátjuk, hogy az Úr mit akar nekünk ma mondani. First phrase, it says, What are and among you? Kezdjük az elején, hogy honnan vannak visszályok és harcok közöttetek. Uh, as we've többször elmondtuk a Jakab leveléről, ez egy nagyon gyakorlatias könyv. Paul also deals with Pál is foglalkozott a gyülekezetben zajló viszályokkal és veszekedésekkel. Many times he takes a very theological stance. Ő sokszor egy ilyen teológiai nézőpontból közelítette meg ezt a problémát. You were enemies, you were enemies with God. Ellenségei voltatok Istennek. He reconciled you to him. Ő megbékített titeket önmagához. So be reconciled one to another. Ugyanígy békéltek meg egymással. He broke down the dividing wall. Ő lető, letörte, ledöntötte ezt az elválasztó falat, Ami elválasztotta a zsidókat a görögöktől. So one. Tehát ti is egyek vagytok. Like Akkor viselkedjetek. The ő inkább a teológiai hátterét adja meg ennek a dolognak. Jakab viszont nagyon gyakorlatias. He's also going to give us some theology behind our fights and quarrels. Ő is od némi teológiai háttérét, ami viszájkodásainkhoz és veszekedéseinkhez. De a kicsit más kép. He, he doesn't he doesn't use phrases and ideas that um, that are uh, theoretical, that are abstract. De nem használ ilyen elvont fogalmakat ennek a problémának a kezeléséhez. And and like a surgeon he takes his knife and he <tix> it <right to> our <hearts> és ugyanúgy, mint egy sebész, fogja a szikét, és pont a szívhez vág. And not be moved. És nem hiszem, hogy valaki úgy tudná olvasni ezeket a, az igéket, amiket ma fogunk olvasni, hogy, hogy nem érintik ez ezek meg valahogy őt. De sokszor inkább, amikor ezeket a verseket olvassuk, akkor ő, úgy érint meg minket, hogy védekezünk. Hát persze, hogy visszájkodok és veszekszek. Még jó, hogy nem szeretem azt a bizonyos embert, de fogalmat sincs, hogy ő mit tett velem. Oh, but... Oké, okay, hát persze, hogy megbocsájtottam. Oké, okay, I'll, I'll like oké, okay, okay, rendben, szeretni fogom őt, de a Biblia azt nem mondja, hogy kedveljem is őt. De Jakab azt fogja itt mondani, hogy hát az, az igazság, hogy a, a gond nem azzal az emberrel van. Not with your és nem a környezeteddel. Is with you. Hanem veled. Your heart. A te szíveddel. Hú, ez fáj. Körmuszaim, most megnézzünk ezeket a verseket? Maybe we csak inkább de, kéne még egy kicsit és aztán mindenki szépen hazamegy. mielőtt belevágunk ebbe az igerészbe szeretnék egy kapcsolatot építeni az előző hétnek a tanításával. Domo a bölcsességről beszélt. And that the wisdom from God is peaceable. És hogy az Isten jövő bölcsesség az az békével teli. And as James continues on at the end here, he talks. Uh, verse 12. No. Oh wait. Oh no! I'm sorry. Verse eight. A He says, "Purify your hearts." You tisztítsátok meg double minded. a szíveteket, ti két lelküvek. And I, I hope I can I hope I can bring some hope hope I can explain this a little further. but But James is saying You who confess Jesus with your lips and then hate your brother you're double-minded. És nem a magyarról tudok majd egy kicsit többet beszélni, de lényegében a most mondja, hogy te, aki az ajkaitokkal, akik az ajkaitokkal megvalljátok Jézust, ugyanakkor gyűlöleteket a testvéreiteket, ti két lélekűek vagytok. And it's going to take the wisdom of God to put you back together. The wisdom of God. És Isten bölcsességére van szükség ahhoz, hogy téged így újba, újból, egyben lássunk. Which is peaceable. Ami békeszerető. Te magattól nem tudod megcsinálni. Need God's help. Szükséged van Isten segítségére. Nincs benne ez a te természetedben. And, and this is, this is just a, a... Explanation of what James actually began his letter with in chapter 1 verse 5. És ez mintha egy magyarázata annak, amivel Jakab elkezdte a levelét az első fejezet 5. versében. If you as if you need wisdom ask of God. Vasmuje váliknek nincsen bölcsessége kérjön Istentől. And he give it to you. aki kegyeségesen ad. And then he says ask in faith. És azt mondja, hogy hittel kérje. Faith, Mert hogyha hit nélkül kéri, you're like a man. akkor olyan vagy, mint egy kétlelkű ember. És mi nem szeretnénk kétlelkűek lenni. Be szeretnénk tiszta szívűek lenni. lenni. Szeretnénk egyben lenni, egyek lenni, egységben lenni, ahogyan Isten ő, tervezte ezt az egészet. And so, even though this is very practical, ellenére, hogy ez nagyon gyakorlatias, it's not just a list, okay, I did that. Nem csak egy egy ilyen lista, hogy, oké, okay, kipipárom, igen, ez is that. megvan, ezt is megcsináltam. It's, it's not, it's not a, this isn't ez nem egy ilyen varázslás. If you just say things in the right order, then... Hogy elmondod ezt a kis varázsigét a megfelelő sorrendben, akkor soha nem leszel egy ilyen veszekedő ember. Nem, ez egy természet fölötti dolog. És Isten bölcsességére van szükségünk ehhez. És az Úr bölcsessége pedig békeszerető. szerető. Uh, another just és egy másik ilyen bevezető megjegyzés a veszekedésről és visszállkodásról. Van-e olyan időszak egy keresztény életében, where, where we should fight? amikor veszekednünk kell, vagy küzdenünk kell? Are all wrong? Are all fight, are all wrong? Az összes veszekedés, vagy vita az rossz? Hát hogyha Jézus életét megnézzük. Volt pár olyan alkalom, amikor ő vitatkozott valakivel, igaz? If we a defense, he stood his ground. Pál életét megnézzük, akkor nála is volt olyan, hogy védekezett és és megvédte a saját álláspontját. And there have been times, even in the life of the short life of this church, where the pastors and the elders have stood their ground against somebody. És uh, még ennek a gyülekezetnek a rövid életében is volt olyan, hogy a pástor vagy a, a vezetők, valaki ellen, meg kellett, hogy védjék manyájat, ki kellett hogy álljanak az igazuk mellett.: and the is this. Mm -hmm. És ez a különbség It is perfectly good and fine to fight for the glory of the gospel. Teljesen helyes és jó dolog az, hogyha valaki a, a, az evangélium dicsőségéért küzd, vagy vitázik, vagy, igen, harcol. Gospel, ha valaki bejön a gyülekezetünkbe egy másfajta evangéliummal, we will not let them... Nem fogjuk megengedni, hogy ő kiálljon és prédikáljon. Megmutatjuk nekik, hogy hol tévednek, és azt kérjük tőlük, hogy térjenek meg ebből a tévedésükből. Because we'll fight for the gospel. Azért, mert mi küzdeni, harcolni fogunk az evangéliumért. It's the only way we can be saved. Csak így üdvözülhetünk, és így lehetünk biztonságban. Feeling today's sermon might be really long. <laughs> az az érzésem, hogy a mai tanítás lehet, hogy nagyon hosszú lesz. This, this happened, this happened in, in our church in America. Ez már uh, megtörtént a gyülekezetünkben Amerikában. Uh, it's just a, an independent church that we attended from 2001 to 2005. 2001-től 2005-ig egy uh, független keresztény evangéliumi gyülekezetben jártunk. And we had no history with the church so we didn't really know um, much about Korábban nem volt kapcsolatunk ezzel a gyülekezettel, tehát igazán úgy nem tudtunk róluk túl sokat. De úgy éreztük, hogy Isten ide vezet minket, és szükségük volt egy dicsőítés vezetőre. És később én az alkalmazottjuk lettem, tehát ott dolgoztam és néhány héttel később, egy, egy bizonyos vasárnapon azt találtuk, hogy két vezető, két alkalmazott a, a gyerekszolgálatnak és az ifi szolgálatnak a vezetője visszavonult, tehát otthagyta az állását. And, uh, And then a bunch of things came to the surface that wasn't clear to us before. És nagyon sok minden akkor a felszínre került, amit mi addig nem tudtunk. For example, that from this church and it was it wasn't a big church, but it was bigger than this. Ờ, ugyeppal a gyülekezetből, ami nem volt egy óriási gyülekezet, de azért mondjuk a miink nem nagyobb. There were 32 staff people. 32 Pastors, alkalmazott lelkipásztor, vagy valamilyen területnek a lelkipásztora. Nyolc év alatt 32 ember hagyta el ezt a gyülekezetet, tehát vezető pozícióból, akik nem voltak megbékélve, tehát úgymond haragban váltak el. And uh, The Church went through a process where the pastors and the elders all resigned. És átment a gyülekezete egy olyan szakaszon, hogy az összes lelki pástor vezető és véne visszavonult. It was an amazing process to see. Ez egy hihetetlen folyamat volt. And in this Church, maybe I'll talk a little bit about later if there's time. There were lots of quarreling. És a hogy Talán később is fogok erre utálni. Nagyon sok veszekedés és visszakodás volt. It was not godly. Ami nem volt Isten félő. But there was one that was. De volt egy, ami, ami az volt. There was a man in the church who, who believed that Jesus had returned in ö, Volt egy ember, aki azt hitte ö, a gyülekezetben vagy abban hitt, hogy ö, Krisztus után 70-ben Krisztus már visszatért. És ő nem csak hogy egy tag volt, hanem egy vasárnapi iskola vezető. And, um, and he had, he had uh, blinded the eyes of the leadership of the church. A, a vezetők a, a gyülekezet vezetőinek a, a szemét is elvakította ezzel kapcsolatban. He was a very nice man. Nagyon kedves ember he was volt. Very good with his words. Nagyon jól beszélt. He could explain his position very well. Nagyon jól el tudta magyarázni az álláspontját. And the, the elders of the church said, well, no, we don't, we don't agree with them, but He's such a nice guy. <laughs> És akkor azt mondták a gyülekezetvezetője, hogy hát, ugye mi nem értünk vele egyet, de olyan kedves ember. De Pál a Timotóshoz írt levelében két eretnekségről beszél. The had taken place. az egyik az az akik azt mondják hogy a feltámadás már megtörtént and he describes their, their teaching as gangrene, as cancer és uh, úgy írja le az ő tanításukat mint a, a rák betegsége and it, and it was destroying the faith of some and i saw this in our church pusztítja sok embernek a hitét. Ez az embernek a, a tanítása sok embernek a hitét elpusztította. So the, the elders that, that couldn't make a decision on this teaching, they all resigned. Tehát azok a vezetők, akik igazán nem foglaltak állást abban, hogy ez a tanítás hamis, ők mind visszavonultak. And the new leaders that came in, that was the first thing they did és az, az a vezetők, az új vezetők, akik kijelentek nevezve, ezt tették meg először. They said this this is a point of doctrine that we are willing to fight for. Az mondták, hogy ez egy olyan tanítás, olyan doktrína, amivel kapcsolatban mi küzdeni, harcolni fogunk. And and they they fought for it. és tényleg harcoltak. And is. now the church has a much more detailed description of what. Of what we about end times. és most már a gyülekezetnek egy sokkal részletesebb And, uh, hitvallása van arról, hogy mit gondolnak a, a, az idők végezetéről. Vannak olyan helyzetek, amikor harcolnunk kell az evangéliumért, to the faith, hogy megvédjük a hitet, to fight the good fight of faith, és hogy megvívjuk a, a hitnek az igaz harcát, so that, so that Jesus is not hogy Jézus neve ne mocskolódjon be. There are times for fighting. Van olyan idő, amikor harcolni kell. The with the of war. És a Biblia tele van a, a harcnak, a, a, a, a háborúnak a nyelvezetében. But what James is about, De amiről Jakab beszél, Az nem a hit jó harca. Nem tudom, hogy mi volt a konkrét probléma, amire Jakabit Céloz. De lehet, hogy az olyasmi volt a probléma, mint az Abcsel 6ban látható. You all know your church history, right? Mindannyian tisztában vagytok az egyháztörténelemmel. Jesus dieses, Jézus meghal, föltámad. 40, days he his 40 nap után meglátogatja a barátait. He ascends into heaven. Fölmegy a mennybe. A few days after that is the, the of what? Két vagy pár nappal később utána van egy ünnep. What is it in Pentecost. A pünkösd. Pentecost. And where were the disciples on Pentecost? Is hol voltak ekkor a tanítványok? Right? they were afraid locked away in a room. és bezárkóztak szobába. Imádkoztak. Praying az, az oké okay volt. And then the Holy Spirit came upon them. És akkor a Szentlélek rájuk They, had boldness that they didn't have before. Olyan bátorság ö, ö, lett bennük, ami előtte nem volt. És kimentek a tömegekhez és elkezdték nekik hirdetni a feltámadt What happened? És mi történt? Church born. A gyülekezet az egyház megszületett. Of Több ezer ember tért meg. És a Biblia azt mondja, hogy nap mint nap találkoztak összejöttek, különböző házaknál megtörték a kenyeret. C just this a bit. I mean, Csak gondoljatok bele ebbe egy kicsit. Know, Try to imagine Jerusalem. It's it's like filled, like it's overfull, like everybody's there for the festival. Teljesen tele van a város, tehát zsúfoltságig tele van, mindenki ott van az ünnep miatt. And then a bunch of people get saved. És akkor egy csomó ember megtér. And the people that had visited from Cyprus and Asia and Europe és akik ott voltak látogatóban, Ciprusból, Ázsiából, Európából, tovább ott akartak maradni, hogy hallják az apostolok tanítását. Szerettek volna még tovább ott maradni, hogy Jézusról hallhassák a a történetet. És a, a Jézus és a Zsidók, akik ott laktak Jeruzsálemben, elkezdték a, a különböző tárgyaikat, vagyontárgyaikat eladni. So hogy még több vendéget tudjanak fogadni, a És azt mondja az ige, hogy mindenük közös volt. On for weeks, months, maybe. És ez több hétig, talán hónapig is tartott. It was like It was mozgalomhoz hasonló dolog movement right there in A <laughs> történt ott Jeruzsálemben. Szerették egymást. Hallgatták a tanítványokat, ahogy Jézusról beszéltek nekik. They had lehetőségük volt, hogy ugye a szemtanúkkal beszélnek, akik látták Jézust. I mean, right? Szerintem nagyon jó időszak lehetett. Then problems come up. és akkor jöttek a problémák. Right, uh, the Jews in Jerusalem ran out of money. <laughs> a, a Jeruzsálemi zsidóknak elfogyott a pénzük. And then, and then a korra like this comes up in, in uh, Acts six. Az abcsel egy ilyen visszakodásnak lehetünk a tanulni. It says as the believers rapidly multiplied, there was rumblings and discontent. Ahogy azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt. És elégedetlenség. Zúgolódás. Just... Csak így a, a hangot is hallhatjuk. <laughs> szóval ilyen volt. Right? Ugye? Well, why? Why? Na de miért? It says, Because the Greek speaking believers complained about the Hebrew speaking believers saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. azért volt ez a bizonyos zúgolódás, mert a görögül beszélő zsidók között ellen támadt, hogy azt mondták, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. I actually thought that was an airplane. nem. we were going to be bombed here. Mindegy, bombát. Eresztenek ránk. Zugolodás! Tehát ez volt. Oké, okay, So when, when ma is látjuk az ugolódást és viszájkodást az egyházban ma. One azt nem szabad mondanunk, hogy na bezzeg a, a korai egyházban milyen jó volt minden. They, they Mert they vadi új keresztények voltak. Megtálva a Szentlélekkel. Olyan embereknek a, a bizonságtételét hallgatták. Akik látták Jézust. Seen csodákat láttak. And they were és ők is visszaköttak. Maybe, I don't, I don't know if this is the specific reason for James writing, but this is, it's possible that this happened. A lot in in those days. És nem tudjuk, hogy Jakab vajon emiatt írta ezt az ige de abban biztosak lehetünk, hogy ez többször előfordult akkoriban Jeruzsálemben. Hogy a gyülekezeten belül nagyon nagy volt a, a megoszlás, az előítélet. The Jews were like, well, we're, we're Jews. A görögök azt mondták, hogy ö, hát milyen modern zsidók vagyunk. We're hogy nem a, a világból valók vagyunk, de a világban élünk. We speak the language of everybody. Úgy beszélünk, mint bárki más. We're better. Mi jobbak vagyunk. Than those old Jews. És akkor voltak itt ezek a régi módi, héberül uh, beszélő zsidók, who can't relate to anybody. akik uh, senkivel nem tudták felvenni a kapcsolatot, And then the, the, the Hebrew -speaking Jews. És akkor ők azt mondták. We have, we have hogy Mi pedig a mi hagyományainkhoz ragaszkodunk, a vallásunk hagyományaihoz. És emiatt mi vagyunk a jobbak és én ezt meg is tapasztaltam. I went to Bible school in Chicago. Én Chicagóban jártam egy bibliaiskolában. there was a little, and there was a little Jewish club there. És volt ott egy ilyen zsidó klub. You know, like Jews that had accepted Christ. olyan zsidókból állt ez a kis kör, akik elfogadták Jézus. And that's pretty exciting, and I love. És nagyon szeretem Izraelt, nagyon szeretem a, a, a zsidó embereket, és hiszem, hogy ők uh, Isten választott népe, tehát tényleg nem akarok ellenük mondani semmit. But, but these Jews at this Bible school, de ezek a bizonyos zsidó hívők itt a Bibliás iskolában tényleg úgy viselkedtek, mint hogyha ők mindenkinél jobbak lennének. They, they knew about all the Mert ők ismerték az összes ünnepet. És tudták, hogy miről szólnak ezek az ünnepek, hogyan állnak össze. In fact, they és úgy ö, ö, beszéltek önmagukról, mint a tökéletesített zsidók. And az uh, is not the church. is about. nincsen helye a gyülekezetben, egyszerűen nem erről szól az egyház. And James is writing in this context, és Jakab ebben a szövegkörnyezetben írja a levelét. Where ahol előítéletek és ítélkezés van. Color, maybe, maybe Talán a bőrszín miatt, vagy amiatt, hogy kinek mi van a pénztárcájában, vagy a milyen uh, képzettsége van. And today we still with don't we? És ma is sajnos küzdünk ezekkel az előítéletekkel, igaz? De nem szabad, hogy így legyen az egyházban. Ez volt a világ leghosszabb bevezetője. James 4, 1. Jakab 4.1 Az első három verset olvassuk. Honnan vannak visszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek. De nem tudtok célt érni, harcoltok és visszákottok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy csak kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Tehát itt Jakab azt mondja, hogy viszályok vannak közöttetek, és én el is mondom azt, hogy miért. It's because you're discontent. Azért, mert elégedetlenek vagytok. You're discontent. Elégedetlenek vagytok. És miért vagytok elégedetlenek? Azért, mert világiasak vagytok. Mert ő, körülnéztek, magatok körül... körül, körül te, na, szóval magatok körül keresitek a problémára megoldást. Boldogtalanok vagytok. So car, Tehát akkor körülnézel, és arra gondolsz, hogy annak az embernek az autója a tiéd lenne, akkor boldogabb lennél. TV. És megnézed a tévében a reklámot és azt mondod, uh -huh. I would look good in those shoes. Az a cipő nekem is nagyon jól állna. Fact, I think I'd be with those shoes. Azt hiszem, hogy boldogabb lennék, hogyha az a cipő a lábamon lenne. Old. Az én cipőm nagyon régi. They're no good. És nem jó. I'm sad. Szomorú vagyok. <laughs> mm? right? És világiasak vagyunk, miért is? <gül> we're not Mert nem imádkozunk. Tehát nem ö, kérünk Istentől, nem kapunk tőle, és azért máshol keressük ezeket a dolgokat. And then here's the, the nail in the és akkor itt van az a szög, ami a koporsót Why bezárja. Miért nem imádkozunk? James says, azt mondja Jakab, hogy amikor kértek, akkor csupán a saját önző érdekeitek miatt kértek. Azért kértek, mert mind magatokra akarjátok költeni. Teljesen önzők vagytok. Tehát miért is vannak viszályok és veszekedések közöttetek? Mert önzők vagytok és néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy Istennek a képmását hordozzuk. That's the way he made us. Így ő, alkotott ő minket. We would bear his image. Hogy mi az ő képmását hordozzuk. It's kind of like a és olyan, mint hogyha lenne egy tükör. Hogyha így lerakjuk. And the glory of God olyan, mintha így bele sütne Isten dicsősége, és ez a mi arcunkról tükröződne a világ felé. Belenézünk a tükörbe, és Isten dicsőségét látjuk. És őt dicsérjük, és őt szeretjük. Őnek ki szeretnénk a kedvében járni, és engedelmeskedni neki. Szeretnénk olyanok lenni, mint ő. És ezért az ő dicsősége tükröződik rajtunk. Így kéne, hogy legyen. De mit teszünk a tükrünkkel e helyett? Ó, igen, ez sokkal jobban néz ki. Nem annyira ilyen vakító. Nem bántja a szememet annyira. Oh, boy, that, that guy looks good. Oh, az a srác vagy nő jól néz ki. Oh, I think he's Azt hiszem, hogy éhes. Oh, Megyek, eszem valamit, adok oh. neki enni. Yeah, are... Ó, tényleg, ezek a cipők shoes, nagyon vacakok. Right? Szüksége van új cipőre, tényleg. Fogjuk a tükrünket, aminek Istent kéne tükröznie, és ehelyett magunkra állítjuk. And with the mirror like this what, what can't we see? És ugye van ez a tükör, akkor mit nem látunk? We can't see each other. Nem látjuk egymást, igaz? I can't I can't see Tibi. Nem látom a Tibit így. Is, is he okay over there? Szerintetek jó van, hát nem tudom. Oh, it doesn't really matter. Nem érdekel. Ugyis magamat nézem csak. <laughs> I... And and this is what James says and ezt mondja itt Jakab, hogy gondolkodjatok már el ezen. Gondolkodjatok el. És hagyjuk, hogy Jakabnak a szavai bele szúrjanak a szívünkbe. Engedjük, hogy Istennek a, a, a bölcsessége átjárja a szívünket. Azért visszállkodunk, azért, ö, mert... Ö, Elégedetlenek vagyunk. Nem kérünk. Ask, right és amikor kérünk, akkor sem a jó motiváció miatt kérjük. Kind of like. És ez nagyjából így néz ki. Otthon. Miriam, they still take naps. A két kisebb gyermekünk, Benjamin és Miriam, ők még délután alszanak. And uh, let's say it's it's 4:30. És mondjuk fél 5 van. And um, usually by then Benjamin and Miriam have woken up but sometimes they're still asleep. Addig már főszokta kelni, de mondjuk néha még alszanak. And let's say it's 4:30 and Oliver has been coloring. És mondjuk fél 5kor Oliver addig szépen uh, rajzolgatott. He's been quiet, he's been reading or something doing és, his homework. És uh, leckét írt, és csendben volt. And then it's és, fél ötkor azt mondja, hogy, hogy anya nagyon éhes vagyok, kaphatok Zsonnát? And uh, says, és akkor mondjuk azt mondom neki, hogy oké, okay, ott az alma, csak mosd meg. His apple. Oliver visszajön a nagy szobába és eszi az almát. and then Benjamin wakes up. és akkor fölébred. Bejön a szobába. szerintem. Nem tudom mit fog mondani, de állítólag már történt ilyen, biztos. Bejön Benjamin így alig föl, comes the room. Tired. Bejön, bennyámi, hogy a ébred föl, a haja. és Mit lát meg elsőre, amikor bejön a szobába? Csak azt látja, hogy ott van egy alma, ami a testvérének a kezében van. Right. And what does he do? Schmidt das. <laughs> Eats. Right? So like, oh, "I don't have an apple." Nekem no an apple. nincs almám. Én is szeretnék egy almát. You mean, "Well, I don't have an apple." Miért Nincs nekem almám. He's just whining. És elkezdrök tönnyuglódni. Starts murmuring. És túgolódni. Right. And then and then we have okay. És ez most egy más helyzet, mert hogyha úgy jött volna be, hogy ó, oh, kaphatok én is egy almát, What said? mit mondtunk volna? Us, Persze, ott van a konyhában. Make sure you wash it. Csak most meg. <laughs> És minden rendben lett volna. Szeretnénk neki almát adni, nem? Nincs ezzel gond. De amikor elkezd nyávogni, sírni, then we don't give akkor már az ember nem akar neki a adni. Right? No. Nem, hogyha nyava jogszakod, right? nem kapsz a like És nem tudom, hogy Isten is így érzékel magát velünk And kapcsolatban. So Benjamin, És akkor mondjuk neki, hogy venyel, mint csak szavakat használj. Speak to me. Csak szólj, beszélj. Talk to me. Szavakban. Írd le, hogy mit szeretnél. Kérjél. Volt-e olyan, hogy valamit nem adtunk meg neked, ami, ami jó? Bízol-e bennünk? Szeretünk téged? Szeretnénk tönkretenni az életedet? Vagy szeretnénk jót adni neked? Ez egy öt éves számára, ezek nagy kérdések. De legtöbbször megérti. És megnyugszik, says, apple, és kérdezi, hogy kapatok egy almát? Yes, you know, Persze, igen. És sokszor így van a gyülekezetben is, nem? We és harcolunk. We want the blessing that that person has. Mert szeretnénk azt az áldást, ami annak az embernek jutott. We want the life that that person has. Szeretnénk azt az életet, ami a jutott. We think oh, they just Have that extra house they don't pay taxes Biztos, és ar akkor arra gondolunk, hogy azért van neki az a jobb háza, mert nem fizet adót. And then we to God. És oh, akkor God! panaszkodunk Istennek, és nyavajgunk. Istenem, miért gyűlölsz engem? Béci, could you bring me... Oh, egy poharat, Egy poharat kérek. Cs egy üres, nem nem Do a watch. No, no, no, yeah, uh -huh. aha. Okay. Just go on Just go no. uh, Before we move, move on to the next verses, let's look at Colossians 3.1 for a second. Mielőtt tovább megyünk ebben az ége nézzük meg a Colossi 3.1-et. I think sometimes azt gondolom, hogy néha ez a problémánk, mert a mi szenvedélyeink, a mi vágyaink are actually not too strong but they're too weak. Nem azzal van gond, hogy túl erősek, hanem túl gyengék. Lewis who suggested this. I think C.S. Lewis wrote And uh, in Colossians 3 it says, uh, Since we have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ who is your life is revealed to the whole world, tehát a Kolossé 3, az első négy vers. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van a Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. You see, we have all this... Látjátok, van ez a sok elégedetlenség az életünkben, ugye? Who am I? Ki vagyok én? Where come from? Where am I going? És honnan jövök? Hova megyek? And we are with the of this world. És megelégszünk ennek a világnak a dolgaival. És akkor arra gondolunk, hogy jó, ha van egy házam, az, az jó lesz. A will do Vagy egy autó vagy lesz egy házastásam vagy néhány gyerekem the és akkor ott vagyunk mondjuk középkorúak és, és még mindig elégedetlenek vagyunk az életünkkel és so while well, it's probably because i don't have would be with dumbo he looks happier than i do maybe it's because i need és akkor uh, arra gondolunk, hogy oké, okay, biztos azért vagyok még mindig ilyen boldogtalan, mert uh, a domónak sokkal jobb az élete, és talán nekem is az ő házára lenne szükségem, mert ő annyira vidámnak tűnik hozzám képest. Képes. Vagy az ő autója kell nekem. Family. Vagy az ő családja. <gül> Oroszlányban kéne laknom, nem Tatabány. Ugyan. De ugyanakkor Domo képzeletben, ugye egy álarcot tart fenn, mikor a gyülekezet megy. Really És ő igazán csak tetteti azt, hogy ő innen És belül ő is tele van elégedetlenséggel. Wow, Fú, ha más munkám lenne. Kevesebb teher lenne a válamon. Get a bunch of goats. lehet, hogy Zsoltinak az életét kéne átvennem, vennem kéne egy néhány kecskét. That, that my, my nem, a kecskékkel nem lenne annyi gond, oh, mint az én főnökömmel a munkahelyemen. They mert nem szólnak vissza. És nem mondják azt, hogy maradjak benn este is dolgozni. Uh, Túlórázni. Paul says here in Colossians, he says, but when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, de azt mondja itt a Kolossé, hogy amikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik az egész világnak, akkor ti is megjelentek, részeseivé lesztek az ő dicsőségének. This, this ez a vágyakozás, ez az úgymond elégedetlenség, amink van, az, az nem teljesedik be ebben a világban. The... Hogyha ezeknek, a, tehát a világnak a dolgaival szeretnénk magunkat betölteni, akkor ezt csak önző módon tudjuk megtenni. And, and maybe our need to be És lehet, hogy a szenvedélyeinknek épp, hogy erősebbeknek kéne lenniük. Hogy azt mondjuk, hogy a világ dolgai egyszerűen nem elégítenek meg. A bigger house. Nagyobb ház, fame, nagyobb hírnév, jobb ö, hír az emberek között, smarter, hogy okosabb legyek. Ezeknek a dolgoknak nincsen ereje az életemben, és nem elégítenek meg. Egyszerűen nem fognak megelégíteni. De amikor Krisztus, ami életünk megjelenik az egész Földnek, akkor részeseivé leszünk az ő dicsőségének. Amikor C.S. Lewis beszél erről a dologról, akkor azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, Akik nagyon örülnek, hogyha a hátsó kis udvarban ilyen sár várakat építhetnek homokozóban. Because we can't imagine a At the ocean. Mert nem tudják elképzelni, hogy lehetne mondjuk az óceán mellett is nyaralni. You go to the ocean? Szeretnél az óceánhoz menni? You go have Szeretnél nyaralni? Navy, yeah? Mondjuk Horvátországban. Uh -huh. gala patak, that's... Nem, a galapataknál szeretnék inkább fürdeni. <laughs> that's good for me. Ez nekem elég jó. Good for me. <laughs> jó lesz az így. De még mindig elég büdös, nem? It's not deep. Nem igazán mély az úszáshoz. It's got lots of there. Sok minden úszkálom benne. So maybe, maybe, maybe the Croatian coast would be better. Talán akkor a horvát tengerpart mégis jobb lenne. We're not going finish everything today. Akkor kiadjunk néhány dolgot azt hiszem. Let's, let's do the next one, the De next akkor né mégis nézzünk meg még valamit. James 4:5 uh, 4 and 5. please read those és 5. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok el hogy a világal való barátság ellenségeskedés az Istennel. Ha tehát valaki a világal barátságot kött, ellenségévé válik az Istennek. Vagy az gondoljátok, hogy az írások nélkül mondja: iritségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. So after James tells us where are quarrels and miután Jakab elmondja nekünk, hogy honnan jönnek, ami visszájkodásaink és ami elégedetlenségünk. He, he says, é, utána azt mondja, hogy ez olyan mint a házasság törés, It's Nem csak hogy bolond vagy, hogyha így éled az életedet. It's not just foolish that you live nem csak, hogy bolond vagy, hogyha a gala patakkal elég meg, mint nyaralás, hanem ezzel Istent bántod meg. Azért, mert ő megvásárolt minket egy nagy-nagy áron. És azt mondja, hogy az ő lelke Féltőn szeret minket. Szeretné betölteni az összes szükségünket. Szeretné, hogyha elégedettek lennénk. He wants us to be full of peace. Szeretné, hogyha telve lennénk békességgel és örömmel. De nem a világ dolgai adják ezt meg. In the glory of God. Hanem Isten dicsősége. And it's kind of like, és körülbelül úgy néz ki ez a dolog. Itt van ez a pohár, mondjuk rá, ez az életünk. And we're thirsty. És szomjasak vagyunk. És mondjuk rá, hogy itt van Istennek egy csodálatos vízesése. Okay, it's not, it's not, it's not a faucet nem egy kis csapocska, you can turn on and off, amit csak kinyitsz és uh, elzársz. Which, you know, takes és egy pár másodpercbe beletelik, ahogy hogy betöltesz egy terítőt, egy pohár víz. Ez egy, ez egy vízesés. It's a lot of water. Sok-sok víze. És csak így esik, zuhog. Gyorsan. És akkor ott vagy, hogy üres vagyok belül, szomjas vagyok, és iszom valamit. James Down. És azt mondja Jakab viszont, hogy mivel a, a szívünk annyira világias, ö, így néz ki a poharunk, hogy így megfordítjuk. És oda megyünk a vízesés alá, és akkor a fej lefelé fordított poharat tartjuk oda. We, és akkor várjuk, hogy végre megkóstoljuk ezt a finom vizet. És a the like lick the drops Maximum, the azt tudjuk tenni, hogy a pohár külseiről lenyalogatjuk a vízcseppeket. És oh, that, azt mondjuk, jaj, de finom volt ez a hűs víz, de nem elég, és visszamegyünk ugyanígy fordított pohára. It's still empty. És még mindig üres a poháram. És akkor elkezdjük kritizálni Istent. God, is my cup empty? Istenem, miért üres az én poharam? jöttem hozzád, kértem, hogy töltsd meg. És azt mondja itt Jakab, hogy a mi poharunk rossz irányba van fordítva. And this is that és ez az a bizonyos kétlelkülség. Right? Eljövünk keresztényként gyülekezetbe, mondjuk, hogy halleluja, nagyon jók a dalok. És oda jövünk a, a vízeséshez. Lord, szomjunkat oltsuk, és azt mondjuk, hogy Uram, áldj meg engem. De a mi poharunk a világ felé van nyitva. Mert valahol legmélyen belül azt gondoljuk, hogy Isten dicsőségen nem elég számunkra. Hogy szükségünk van a világ dolgaira. És magunknak kell az életünket elrendezni. És nekünk kell megszereznünk azt, amire szükségünk van. Két vagyunk. Két lelkek. We'll, we'll the... well, right. right like Nem szeretném itt befejezni. Hang, hang in, hang in Úgyhogy kapaszkodjatok még egy kicsit. Okay. James is give us the Azért to mert Jakab meg fogja nekünk adni a megoldást a problémára. First part of the solution, az első megoldás, vagy az első része megoldásnak az az, hogy alázkodjunk meg Isten előtt. And that comes first. És ez jön elsőnek. 6-tól a tizedikig elolvassuk. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és hogy közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szentejétek meg a szíveteket, ti két lelküek. gyászoljatok, és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Tehát itt at a of Tehát arról beszél, hogy a, a büszkeség mindennek a gyökere. Uh, és ezzel azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk a dolgokat, mint Isten. az egyik teológus ezt úgy fejezte ki, hogy a büszkeség az a bűn, ami mint egy terhes a többi bűnnel. És ez szüli meg, úgymond a többi bűnt. And James says. És azt mondja a kap, hogy az első megoldás erre a problémára, hogy Istennek rendeljük magunkat alá. Nézzük meg néhány ö, ö, utasítást, amit itt mond. S God. Erre rendeljétek magatokat alá Istennek. Ez nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelenti, hogy olyan dolgokban egyetértesz Istennel, amivel már. Amúgy is egyetértettél. No igazán az alárendelésnek nincs értelme addig, amíg nincsen valamilyen különböző vélemény. És amikor a Janival együtt dolgoztam, igazán nem is annyira az alárendeltségről vagy a megalázottságról volt szó, hanem hogy egyetértettünk dolgokban és az igazi alárendeltség, az akkor derül ki, hogyha az az ember, akinek alá akarod magadat rendelni, másképp gondolkodik, és olyat mond neked, amit te amúgy nem szeretnél megcsinálni. És ilyenkor döntjük el azt, hogy bedugjuk a fülünket, vagy pedig alárendeljük magunkat hogy rendejük magunkat his alá his engedelmeskedjünk his neki És olyan mintha így lehajtanád a fejedet és a nyakad kilátszik. tehát így védtelen vagy és, you know, the the, the és uh, teljesen sérülékeny vagy ekkor amikor így megalázod magadat és like úgy kell szólnod, ahogy Jézus mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, atyám. Says, Resist the devil. Azt is mondja, hogy álljunk ellen az ördögnek. And we'll talk more about that next week. És erről jövő éten fogunk többet beszélni. De it's Satan, who is coordinating the world to take advantage of our weak flesh. De igazán a sátán az, aki így összefogja a világot, hogy ez kihasználja a mi gyenge testünket. So hogy Istentől el legyünk választva. Says, De Jakab azt mondja, hogy álljatok neki ellen. Don't give in to his és ne adjátok meg magatokat. -ne, ne adjátok be a derekatokat az ő, ő kísértéseinek. Is, és azt mondja, hogy közelegyetek Istenhez. Him. Menjetek hozzá közel. Don't, don't keep ne tartsátok magatoktól távol, hanem közeledjetek hozzá. Menjél a közelébe. Ismerd meg őt. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg a kezeteket. És ez fog történni, amikor Istenhez közelítesz, és ugyanúgy, mint Ézsaiás, amikor az Úrhoz közelített, rájött, hogy tisztátalan az ő ajka. És vér van a kezemen. Says, Jakab azt mondja, térj meg ebből. Clean your hands. Tisztítsátok meg a kezeiteket. Azt is mondja, hogy sírjunk és gyászoljunk. A bűn az nem nevetséges dolog. A mi ö, büszkeségünk az egyáltalán nem vicces. És kicsit így nőttünk fel, nem? Azt mondja a mi kultúránk, hogy legyél büszke magadra, és kapd meg azt, ami a tiéd. És nagyon sokszor a szülők is így viselkednek, amikor látják a gyerekeiknek a büszkeségét, úgy nevetnek egyet rajta. Ha, ha, És úgy viccesnek találják amikor a kicsi lázad. Ó, hát ez olyan kis cuki. Lehet, might look cute when they're two. amikor két éves a gyerek? But when they're 20, 30, 40, amikor 20, 30, vagy 40? It's death in their bones. Akkor teljesen halálként költözik be a csontjukba ez a cuki lázadás győtrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Tehát, hogyha Isten felhoz bennetek bűnöket, büszkeséget, akkor sírjatok emiatt. And és alázátok meg magatokat for the az Úr előtt. The a második megoldás, amit Jakab ajánl erre a problémára, az az, hogy alázatos legyen a kapcsolatunk másokkal. 1-12-12. Ne rágalmazzátok egy más testvéreim, aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek. Egy, törvény, egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszíthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fel a barátod felett? Tehát ne ítélkezzetek az emberek felett a test szerint. Egy ítélőbíró van, ő az, aki a törvényt adta. És ő ezt jót csinálja. Nem a te feladatod ez. Tehát legyetek egymással békességben. Alázatos legyen a kapcsolatotok egymással. És az egyik dolog, amit ez jelent, az az, hogy ha van egy ember, aki ellened vétkezett, That in need of grace, just like you are. Neki ugyanúgy szüksége van kegyelemre, mint neked. You sokszor így válogatunk a bűnök között, amiket szeretnénk látni. A saját bűneinket úgy annyira nem kedveljük ha vannak szeretteink és az ő bűneiket nézők, hát, oké, persze, ott vannak, de azért szeretjük őket. Hajlandóak vagyunk erre, meg, hogy megbocsátjuk. De a, ha az ellenségeinkben, vagy másokban vélünk felfedezni bűnt, fó. Hát, el se hiszem, hogy ezt csinálták. Fó, teljes gondjuk van valamivel. De Jakab azt mondja, hogy mindannyian ugyanaz a törvény alatt vagyunk. Mindannyian vétkeztünk ez ellen. Ugyanúgy szükségünk van erre a kegyelemre. Úgyhogy ne ítéj, ne ítéyd maga testvéredet. This section just screams of the Sermon on the mountain. És ebből az íge szakaszból szintén így üvölt a hegyi beszéd. Menjetek haza, és olvassátok el. Tudjuk, hogy Jakab nem volt eredetileg Krisztus hívő. Csak ami azután, hogy Jézus feltámadt. But can imagine Maybe James was there, somewhere on the mountain. De el tudom képzelni, hogy Jakab ott volt, amikor Jézus a hegyi beszédet tartotta. Lehet, hogy sok olyan dolgot hallott, amit akkor nem értett meg, csak később. And here he's, he's, he's us again. És itt most elmondja nekünk megint. És kb. a felét mondtam el annak, amit szerettem volna. De jövő héten is itt leszünk, ez a jó hír. Az igazság, hogy nem látok túl sok zúgolódást és viszálykodást a mi gyülekezetünkben. De higgyetek nekem, és foktortenni. And looking around, I don't know even where all you, you came from. There's only a few of you that actually became believers in this church. És nem is tudom, hogy mi ilyen háttérből jöttök. Igazán csak páram vagytok, akik ebben a gyülekezetben tértetek meg. My, my guess is that you guys could probably stand up and share stories of grumbling and divisions in. That you were part of és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vagy majd mindannyiunknak vannak olyan történeteik, mondjuk más gyülekezetekről, ahol zúgolódás volt, és nem volt egység, és szétszakadt a gyülekezet, stb. And, uh, don't, don't think for a moment that That this is to that. és egyáltalán ne gondoljátok azt, hogy ez a gyülekezet ez immun is ezekre a dolgokra? Mert ugyanúgy önző emberek járnak ide, right? ugye mi? But what are we do? És akkor most mit csináljunk? Okay, csináljunk? Oda megyünk a, a vízeséshez a fordított pohára. You know? hogy keserűség van a szívünkben God, Isten iránt, in our our and sisters, és meg nem bocsátás van a szívünkben a testvéreink iránt, we go to the with our cups up, vagy pedig felfordítjuk a poharunkat, és úgy megyünk oda a vízeséshez. És azt várjuk, hogy Isten mindent megad nekünk, amire szükségünk van, és hogy mi ezt háladással elfogadjuk. És alázattal. Ezt mondja Jakab. Azt mondja, hogy ez a megoldás a gondra. Ez a megoldás a visszájkodásra, az ugorodásra. Úr Jézus, köszönjük neked az ígédet. Köszönjük, hogy annyira gyakorlatilag és hogy ismer minket, az Igéd. Tudja, hogy mennyire bűnösök és önzők vagyunk. Tudja, hogy mennyire távol vagyunk büszkeséggel. és köszönjük, hogy így beér a szívünkig. Áthatol a szívünkig, és nem halált hoz, hanem életet. Jesus, would pray that day by day we would Istenem, azért imádkozunk, hogy minden nap neked rendeljük maga, magunkat alá. Hogy alázatosan éljük az életünket előtted. És mindent, amire szükségünk van, tőled kapjunk meg. És nem csak azért, hogy nekünk legyen elég, hanem hogy másoknak tudjunk ebből adni, akiknek szükségük van erre. Hogy ne legyünk egy újabb, másik zúgolódó gyülekezet. Kérlek, hogy segíts nekünk, hogy jól meg tudjuk harcolni a hit nemes harcát. Hogy bízunk benned. Jézus nevében imádkozzuk ezeket. Amen. Amen.